Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa wa salam ala al i wa al Allt lov och pris tillhör Allah ensam och vi vittnar om att ingen är värd att yrka förutom honom och att Mohammed är hans sista sänderbud och vi sänder frid och välsignelser över honom. Och det här ämnet som vi ska tala om ikväll är ett mycket stort och djupt ämne som man skulle kunna prata om i uh, tiotal eller fyrtiotal eller femtiotal lektioner men vi ska försöka förkorta och jag medger också att jag är en människa som är full av brister och jag är ingen eh, jättelärd människa i islam men vi försöker att dela med oss av den lilla kunskapen vi har och jag hoppas att insha'ala detta ska upplysa er och ge er mer information om denna eh, ädlade, ädla profet det första som jag tänkte ta upp för att förstå helheten i denna fråga- är att man måste förstå meningen med livet. Vi som muslimer tror att Allah, alltså Gud, skapade allting. Han skapade allting. Jorden, himlarna och vad som finns däremellan. Han skapade människorna och djinnorna, alltså demonerna. Och han gjorde detta med syftet av att de skulle dyrka honom. Den första människan som vi känner till, det var Adam- profeten Adam och hans fru Hawa, Eva de fick många barn och Adam, han var inte bara en människa utan han var även en profet och Gud, Allah, lärde honom allting som man behöver veta och alla Adams barn de var på den sanna religionen de dyrkade endast en gud och detta att endast dyrka en gud det kallas för islam att underkasta sig den sanna guden på arabiska så det ordet som vi använder, som omfattar alla profeters religion, från Adam till Mohammed, är islam. Så Adam och hans barn, de var på islam. De dyrkade endast en gud. I tio generationer, och folk förr i tiden levde också längre än vad man gjorde idag. I tio generationer, tills det att ett folk gick vilse och började dyrka statyer, och de sa dessa människor de var rättfärdiga människor och vi dyrkar statyerna för att de ska föra oss närmare till Gud. Och då sändes det första sänderbudet till detta folk. Och det var profeten Noah profeten Noah, som kom till detta folk och kallade dem tillbaka till den sanna religionen, till islam. Vissa accepterade och vissa accepterade inte. De som accepterade kallet, gick på båten arken och fick räddning och de som vägrade blev dränkta så Allah skapade oss med en anledning vilket är att vi ska dyrka honom som han säger i koranen att jag skapade endast djinnorna demonerna och människorna för att de ska dyrka mig och han lämnade inte människan utan mening att gå vilse här i livet och det här skulle någon säga eh, är väldigt dumt om någon av oss skulle bygga en fabrik och anställa 500 personer och sen säga gör vad ni vill på jobbet det skulle vara ganska ologiskt, eller? Så vad ska vi då säga om Allah som skapade jorden har han lämnat människorna här utan någon vägledning? Nej, självklart så är det ologiskt och människan till skillnad från djuren har frivilliga så vi behöver vägledning och upplysning om vad som är rätt och vad som är fel och den här vägledningen den får vi genom profeterna, genom Allahs utvalda människor som blir profeter och profeter, de är de bästa av människor som väljs ut och de kommer också från nobla familjer och kommer från städer och det kommer profeter i eh, behov i enlighet med människans behov han säger att han har sändt en profet eller sänderbud till varje nation. Så profeterna och sänderbuden är otroligt många. Den första är noh, Noah, Adam. Och det första sänderbudet är Noah. Och den sista är Mohammed. Må allas frid vara över dem alla. Och mellan dem finns det då tusentals profeter. Och de kom alla med samma budskap. Och vissa av dem fick uppenbarelser. Och andra fick eh, uppgiften att predika en annan ett annat, en annan profets uppenbarelse. Och den som följer dem kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Och den sista av dessa profeter är ju då profeten Muhammed alaihi salatu wasalam. Och eh, för de som inte vet så är det en muslims en muslimsk plikt att då profeten Muhammeds namn nämns så ska han säga sallallahu alaihi wasallam, eller alaihi salam alaihi afdalu salatu wasalam. Som ungefär betyder att må allas pris eller allas välsignelser och frid vara över honom. Och den här mannen som vi tänkte tala om ikväll. Det är en man vars varslike aldrig har skådats i människans historia. Om ni läser de historieböcker som finns. Och kollar från begynnelsen fram till idag. Så kommer ni att finna någon man som har påverkat historien. Och mänskligheten så mycket som profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Och detta vittnar även icke-muslimer om. Det finns en man som heter Michael Hart i Amerika, en professor i historia. Han gjorde en forskning och skrev, skrev en bok som heter Historiens största män. Eller Historiens hundra största människor. Eller mest framgångsrika människor som har haft mest påverkan och inverkan på historien. Och vem var nummer ett i den här boken? Det var profeten Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam. Så den här mannen Han är Rasulullah Allahs sändebud, Muhammed, den sista profeten Sigillet Som fick den slutgiltiga uppenbarelsen Koranen Som kom och upphävde Alla tidigare skrifter Fast det betyder inte Att den kom med ett helt nytt budskap För som vi sa Alla profeter var bröder Jesus och Mohammed och Ibrahim och Moses. De var alla bröder och de kom alla med samma budskap. Dyrka en Gud. Och sen skilde sig kanske lagarna från profet till profet och tid till tid. Men i slut, i grunden så var alla profeter bröder och de kom alla med samma budskap. Så han fick denna sista skrift som var Koranen som ska gälla fram till domedagen. Och som upphävde alla tidigare skrifter. Och Koranen berättar om vad som har varit. Och det berättar också om vad som kommer att ske. Så låt oss berätta lite djupare om vem denna man var. Han är Mohammed ibn Abdullah, Son till Abdallah. Hans släktträd går tillbaka till profeten Abraham, Ibrahim. Som ni känner till Så sa vi att det kom många profeter Och sände bud till folk Och det kom till en punkt Då Allah sände profeten Abraham Ibrahim som han kallas för På arabiska Och när Ibrahim kom Så var det bara han som var profet På hela jorden Och profeten Abraham fick två stycken barn Ett fick han med hans fru som heter Sara Och det barnet heter Ishaq, Ishaq. Och så fick han ett annat barn med hans andra fru som hette Hajar som fick namnet Ismail. Och Allah bestämde att profetskapet skulle stanna kvar i hans familj. Så alla profeter som kom efter Abraham kom från hans barn. Och alla barnen som kom från Ishak sonen Ishak kallas för Bani Israel barnen av Israel. Så Abraham fick Isak och Isak fick Jakob, Jakob. Och Jakob han fick 12 söner, och bland dem var profeten Josef. De var alla profeter, och från dem kom Bani Israel. Så alla profeter efter, efter hans tid, Josef, Moses, Harun, Arun, Suleiman, Zakaria och så vidare, de kom alla från det här släktträdet. Men vad hände med hans andra son? Ismail det gick flera hundra år innan det att det kom en profet från hans släktträd och hans barn blev kända som araberna för profeten Abraham lämnade honom i lämnade hans mor Hajar i öknen och byggde el det heliga huset i Mekka så han lämnade henne där i öknen tillsammans med sonen Ismail och hon bodde där Tillsammans med de beduinerna som senare kom dit för att det fanns vatten där. Och så småningom så blev det liksom centret dit alla människor skulle göra pilgrimsfärd. Men jag ville komma till var att alla profeter efter Abraham kom från Isha. Förutom Mohammed salam som kom från Ismail. Och det tog flera hundra år innan det att han kom. Och han kom från den noblaste stammen som finns. hos araberna Och det är Quraysh. Quraysh är stammen som bodde i Mekka. Och de hade en hög status för det var de som tog hand om Allahs heliga hus. Och här är en viktig sak som man måste påpeka. Det är att Abraham bodde i Mekka. Och andra profeter kom till Mekka. Och Abraham sa till människor att ni måste göra pilgrimsvärd till Allahs heliga hus i Mekka. Så folk... Generellt trodde på Allah och dyrkade Allah. Men sen så gick även araberna vilse Och de trodde på Gud och Allah. Men de satte eh, likar vid hans sida. De satte 360 statyer runt Al-Kaaba, det här heliga huset. Och sa att dessa är våra medlare till Allah. Och det var därför som Allah sände profeten Muhammed till dessa människor. Så han föddes i Mecca år 571. År 571. För cirka 1400 år sedan. Hans far hette Abdullah ibn Abdul Muttalib. Son till Muttalib. Och hans mor hette Amina. Och det var så sorgligt att innan det att han föddes så dog hans far. Abdullah. Och sen när han föddes så hade araberna en vana som var att man skickar ut barnet att bo på landet. Att bo på landet. För att de skulle bli starkare. De vakta får och så vidare. Och springer ut och leker i, eh, på landet. Så att barnet skulle bli starkare och friskare. Och eh, det var så att man skickade profeten Mohammed till en kvinna som heter Halima. Och där bodde han i fyra år. Ute på landet. Och det var även diversa mirakel som skedde då han bodde där. Till exempel så sa de att när den här kvinnan kom till Mekka för att leta efter ett spädbarn, och man fick ju självklart betala henne, så eh, gick hennes djur jättesakta. Och det var många andra människor med dem. Men när de gick tillbaka så gick hennes djur jättesnabbt och före alla andra. För att just det var välsignat för att profeten Mohammed eh, ali islam han var med. Och en annan sak som de nämnde var att hon hade jätte, lite bröstmjölk. Att barnen som hon ammade grät alltid. Men när han kom in med i bilden. Då räckte mjölken till flera stycken barn. Och de sa att generellt när han kom dit ut på landet. Så började det regna. Och tidigare hade det hade varit torka och så vidare. Så det blev mycket välsignelse. Då han kom dit. Så han bodde där i fyra år. Och sen tog han tillbaka till Mekka. Och fick bo med hans mor. Tills det att han blev sex. Och då hände en annan... Och så det en sak i hans liv som var att även hans mor dog. Och då tog hans farfar hand om honom, Abdul Motbalib i två år. Och sen dog han också. Och då tog hans farbror hand om honom som hette Abu Talib. Och han stannade med honom och eh, tog generellt hand om sig själv. Han var fåra och krävde inte någonting och var inte heller en börda för hans farbror. Och när han var tolv så reste de tillsammans till Tishan, till området runt Palestina. Och på, väg, på vägen dit så träffade de en munk, eller en kristen präst. Och den här munken märkte att det var något speciellt på den här pojken. Och när han såg ett profet sigill mellan hans axlar då visste han att den här mannen kommer att bli profet. Och han såg också andra mirakel. Så han sa att ta hand om den här pojken för det, kommer, det finns folk som kommer vilja döda honom. Det var kanske det första liksom... Eh, kan man säga, liksom, det som visade att han kommer att bli profet. Och sen i alla fall så bodde han i Mekka. Och när han blev 25 år gammal gifte han sig med en kvinna som heter Khadija. Och Khadija eh, var en mycket intelligent kvinna från Quraysh som var en affärskvinna. Och han gifte sig med henne då hon var 45, cirka 40 år. 40 år och han var 25 och han var eh, gift med henne och fick sex barn. Och sen vid 40 års ålder. Då skedde det största och viktigaste som hände i hans liv. Och han, Mohammed, a .s. A .s., han var en mycket speciell människa. Han var inte som de andra i Quraysh. Han dyrkade inte statyer. Han drack inte alkohol. Han låg inte med prostituerade, prostituerade kvinnor. Han var mycket ren man. Han var mycket ärlig. Och innan han blev profet så kallade man honom för El Amin. Den sanningsenliga. Den mannen som alla kunde lita på. Om du skulle resa bort. Och du ville anförtro något värdefullt. Vem gav du det till i Mekka? Du gav det till Mohammed. Salam salam, innan han blev profet. Och de sa, vi har aldrig sett honom ljuga en enda gång. I hela hans liv. 40 år. Så han kallades för El Amin. Den ärliga och han, som vi sa, brukade inte dyrka statyer, utan han var en slags sanningssökare och han brukade gå till en grotta i ett berg vid Mekka och han satt där och mediterade han drog sig tillbaka och var i grottan i flera dagar, i sträck och typ dyrkade eller mediterade till Allah och en dag när han satt där och dyrkade Allah så hände någonting Ingen Gabriel kom för första gången och han sa till honom, läs. Men det fanns ett problem. Han kunde inte läsa och han kunde inte skriva. För han var illiterär. Han var analfabet Han kunde varken läsa eller skriva. Så ingen Gabriel sa till honom, läs. Han sa, jag kan inte läsa. Och sen så höll han, han omfamnade honom och kramade honom hårt. Och sa, läs. Han sa, jag kan inte läsa. Och detta skedde tre gånger. Och sen så sa han, läs. Då sa han, vad ska jag läsa? Då så kom de första verserna från Koranen Iqra bismi rabbi Läs i din herres namn Han som har skapat Och lärt människan Allt hon vet Lärt människan med pennan Så dessa verser Var de första som kom till honom Och han blev mycket rädd För han var ensam i grottan Och någon kommer på det här sättet Så han sprang hem till hans fru Och han sa zemmiluni, zemmiluni, Typ täck mig täck mig Och han skakade av rädsla och sen, när han lugnade ner sig så tog hans fru honom till hennes kusin som hette Varaka bin Naufel. Och den här mannen, han hade blivit kristen. Han var inte heller en dyrkare i Mecca utan han hade blivit kristen. Och hon sa, berätta för honom vad du har sett. Och den här mannen, han var mycket gammal. Han var cirka 90 år och hade blivit blind. Så han sa att jag såg den här ängeln och han sa si också och så vidare. Då så sa den här prästen, eller den här mannen, Warapa, han sa... Han som kom till dig, det var eh, samma man, eller samma ängel som kom till profeten Moses. Och jag önskar att jag vore ung och stark, så att jag kan vara med dig och ge dig seger... ...den dagen då ditt folk kommer att fösa ut dig ur Mekka. Så han blev mycket förvånad. Han sa, Va? Kommer mitt folk att slänga ut mig från Mekka? Han sa, ja. Ingen har fått det här budskapet som du kommer att få förutom att han fick fiende och sen så tog det inte länge förrän denna man dog och sen så fortsatte uppenbarelsen att komma till honom och han bodde i Mekka i 13 år i 13 år kallade han, efter det, så alltså att han blev profet kallade han folk till att endast styrka Allah och han mötte mycket svårigheter de blev förföljda, de få som trodde på honom och misshandlade och torterade och så vidare. Vissa blev till och med dödade. Men de hade tålamod. Och han kallade folk till att endast dyrka Allah och lämna dessa falska gudar. Ni får inte dyrka någonting vid sidan av Allah. Och en annan sak som kan vara värd att nämna är att folket som han kom till, araberna, på den tiden, de var mycket fokuserade på språk, på arabiska språket, och var jätteduktiga på poesi. De kunde rabbla upp hundra poesivärser, och den som hörde dem kunde repetera dem. De hade starkt minne, och var jätteduktiga på poesi och retorik. Så, vad är visheten med att han sändes just till dem? De säger så här, att varje profet fick mirakel som stödde, hans kall och som passade in på den tiden till exempel profeten Moses när han kom till Farao, vad var det som folk sysslade med mycket som var populärt det var magi man hade, man hade magiker som utförde vissa saker så när Moses kom då kom han med någonting som var mycket starkare än magi ni känner till berättelsen om när han kastade hans käpp och den åt upp all magi som de här magikerna hade gjort när de samlades för att tävla mot honom. Och så vidare. Så han knäckte magikerna för att visa att det han kom med, det var från Gud. Det var inte magi. Och samma sak, profeten Isa, Jesus. Det folk som han kom till, vad var det de sysslade med? Det var eh, läkekonst. Medicin. Att boka, bota sjuka människor och så vidare. Så vad, hans, vad var hans mirakel? Det var att bota sjuka människor med Allas hjälp den spetälske, den blinde och så vidare. Och profeten Mohammed salliam, fick det här miraklet, att han kom med koranen. Och koranen var så unik. och För den var överlägsen allt det som araberna någonsin hade hört. De sa, vad är det här för bok? Det är inte poesi, det är inte historia, det är inte sång, det är inte magi. Vad är det för någonting? För den går inte att kategorisera. Och även fram till idag så finns det ingen bok som liknar koranen i dess skönhet. Och självklart så tappade mycket av den här skönheten När den har blivit översatt Utan då är det bara Koranens budskap Eller mening Men Koranen som den är, i sitt originalformat Och den reseteras på arabiska Om man förstår den Det finns ingenting som kan lik liknas vid denna bok Så araberna visste att det som han kom med Det var något speciellt Och att den här Koranen också Omfattar Alla aspekter i våra liv Den omfattar allting från det att du vaknar till det att du sover. Vad den fattiga människan ska göra och vad kungen ska göra. Alla har fått sina uppgifter. Och alla vet vad de ska göra med hjälp av Koranen och profeten Sunna sallallahu sallam. Det finns inget gott som människan känner till att vara gott. Förutom att, förutom att Koranen uppen, eh, kallar till denna sak. Och det finns ingenting ont som människan känner till att vara dåligt. Förutom att Koranen varnar och förbjuder från denna sak. Så låt oss berätta mer om den här mannen som nådde toppen av avhöllt karaktär. Han gav hela sitt liv för islams skull. Han offrade allt. Och vad som bevisar det är att så han levde den dagen han dyrkade Allah i grottan innan han blev profet, då han var fattig, var samma sätt och det var samma liv som han levde dagen han dog. Han hade ingenting. Han ärvde inte en enda krona efter sig han dog. Och han var en man som kunde få allt vad han ville. De hade hela arabiska halven eh, i sitt styre kan man säga. Så de hade blivit muslimer. Och alla människor var beredda att offra vad de ville för hans skull. Men han dog och han ägde ingenting. Det enda han hade det var en mula och en rustning som han hade pansat hos en judisk man för att han ville ha lite vete eller mjöl för att han skulle kunna mata hans familj. Så dog han. Och det var han, mannen, vars golv i moskén hade fyllts med guld när folk hade hämtat till honom men han gav bort allting för allas skull vilket bevisar att den här mannen, han var inte ute efter rikedom som alla andra falska profeter som har villor och bilar och swimmingpool och så vidare. Nej, han dog och han ägde ingenting. Och vad som också bevisar detta är att innan han blev profet så sa man man har aldrig hört ett enda ord, ord eller indikation som tyder på att han vill ha makt eller status i Mecca. Han var en ödmjuk man, han skötte sitt, och han var som vi sa uppriktig. Aldrig strävade han efter makt eller status. Och vad var det han gjorde då i hans liv? Han bad, han fastade, han hjälpte de fattiga, lagstiftade, dömde mellan folk, predikade och så vidare. Han var mycket rättvis. Rättvis. Och behandlade alla människor likadant och han sa då en man kom till honom och ville medla och sa att det var någon kvinna som hade stulit Om man skulle ge henne straffet att huga av hennes hand. Och man skulle försöka det var någon som gick till honom som man tyckte om och sa kan du inte typ förlåta henne låta henne gå? Så blev han jättearg och sa det var det här som förstörde de som levde innan oss. Om en rik man stal då lät man honom gå. Och om en fattig man stal då implementerade man straffet på honom. Och han sa vid Allah, om min dotter man skulle stjäla skulle jag hugga hennes hand. Så han var rättvis mot alla. Och särbehandlade inte människor. Utan alla fick samma behandling. Han var kysk. Och han var givmild. Han sa aldrig nej till någon. Om någon kom och ville ha någonting så gav han det. Om man hade det. Om man inte hade någonting så åtminstone bad han för personen. Men just det här är så fint att under 23 års tid som han var profet sa han aldrig nej till någon. Och hur ofta säger vi nej till folk? Han var så ödmjuk att han, fast han är världens bästa människa och allas bästa skapelse och bästa människa, så var han så ödmjuk att han sydde sina egna kläder när de gick sönder. Han lagade sina sandaler. Han hjälpte hans familj hemma. Han red på vad som fanns. Åsna, mula, häst, kamel. Eller så gick han. Han accepterade allas inbjudan. Om en fattig man eller slav bjöd in honom så gick han dit och åt. Om det så var en bit bröd. Han sa inte nej till någon. Han levde mycket simpelt och fattigt. Och ibland så var han så hungrig att han knöt fast en sten, en sten på magen för att inte känna av hungen. Och ibland gick det flera månader utan det att eld tändes i hans hus. De åt bara vatten och daddlar. Han sov på golvet. Han hade som en säng av palmblad. Och en kudde med skinn som var fylld med palmblad. Det här sov han på. Och han satt och åt på golvet. Och han åt också tillsammans med slavar och bekänter. Han var inte högmodig på något sätt. Om någon kom till moskén som var ny i Medina, staden han flyttade till... Så sa han, vem av er är Mohammed? Han var inte en man som urskilde sig och satt på någon tron eller någonting. Utan han såg ut som, människor, som de andra och satt med dem. Han tyckte inte om att höja upp sig själv över andra människor. Han hälsade på rika och fattiga. Han hälsade på de sjuka och han följde deras begravning. Han såg inte ner på de fattiga. Och inte heller såg han rädd för kungar, utan han kallade alla till islam. Han hämnades aldrig för sin egen skull. Om någon gjorde någonting orätt mot honom som person så förlät han alltid personen och lät honom gå. Och översåg det som han gjorde. Folk kom ibland till honom och höjde rösten. Som ni vet så finns, finns det beduiner. Och det fanns beduiner på den tiden. Och de var oftast mycket hårda och stränga i sin natur. Och kom ibland till honom och tilltalade honom på ett mycket strängt sätt. Men... Han var snäll, log och sa ge mannen vad han vill ha. Han var också mycket modig. Vilket också bevisar att han hade den här tron på att Allah kommer skydda honom. Allah kommer att hjälpa honom. Han gick mellan hans fiender hela tiden utan att vara rädd för någon. Han hade ingen vakt med sig i hela sitt liv. Han sov under träd och så vidare. Han var inte rädd för någon. Och samma sak. Om det skedde ett krig att folk attackerade honom eller någonting, så var det han som var längst fram. Till skillnad från dagens ledare. vad sitter de någonstans? De sitter i sina bunkrar och trycker på knappar. Han, han var längst fram. Och hans, de som var med honom, hans sahaba de tog skydd bakom honom när kriget blev som allvarligast. Vilket också tyder på hans uppriktighet. Han var också en man som skojade. Han var inte sträng eller hård. Han skojade med människor. Han skojade med barn. Och när man mötte honom så låg han alltid nästan. Han skrattade alltid. Men de säger att det var ett leende. Och han brukade inte gapskratta. Utan han brukade le. Och skoja som vi sa med barn och kvinnor och hans fruar. Och han talade med folk på bästa sätt. Om någon kom till honom och skakade hand. Så brukade han hålla handen tills det att den andra personen var han som släppte greppet. Och samma sak om någon pratade med honom. I örat så brukade han närma sitt huvud tills det att personen hade talat färdigt. Och då tog han bort huvudet. Och när han talade så talade han tydligt. Han repeterade det han sa. Och han talade också med mycket fina liknelser som passade varje person han talade till. Han talade till folk på deras nivå. Du talar till kungen på ett sätt och du talar till bagaren och beduinen på ett annat sätt. Och så vidare. Och han kände till det här. Och därför finner vi att hans tal var mycket speciellt. Han klagade inte heller. Han var en människa som var nöjd. Hans bekänt som heter Anas ibn Malik. Han sa, jag jobbade åt profeten salam, i tio år. Han sa aldrig. Varför har du gjort så här för? Eller varför har du inte gjort så här för? Tänk er själv. Om ni skulle ha en bekänt. I tio år sa han aldrig. Vad har du gjort så här för? Vad har ni inte gjort så här för? på tio år vilket tyder på hans otroligt höga karaktär han var också mycket barmhärtig mot människor, barn föräldralösa, kvinnor enkor slavar, fattiga och så vidare han sa då det kom en beduin till honom och han hade några barn bland sig och han pussade barnen så sa den här beduinen, jag har tio barn jag har aldrig pussat någon av mina barn och då sa han, den som inte är barmhärtig kommer inte heller att få barmhärtighet. Och han sa, har barmhärtighet över dem på jorden så kommer han som är i himlen att vara barmhärtig över er. Och han sa, jag och den som tar hand om, en fred, om ett föräldralöst barn kommer att vara i paradiset så här. Jag och den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer att vara så här. Alltså pekade mellan långfingret och pekfingret kommer vara tillsammans i paradiset. Och han sa också gällande kvinnor. Då en man kom och frågade honom. Vem ska jag vara snällast mot? Vem har mest rätt? Då sa han din mor. Då sa mannen. Sen sa, och sen vem? Han sa din mor. Och sen vem? Han sa din mor. Och sen vem? Din far. Vilket också tyder på att man måste vara snäll och lida och respektera sina föräldrar. Och vad gäller att vara snäll mot djuren. Han var inte bara, bara barmhärtig mot människor, utan även mot djur. Det finner vi i de många beordringar som finns i hans tal. Då han sa att om ni slaktar, så ni slakta på bästa sätt. Ni måste vässa er kniv, eller det objekt som ni slaktar med. Och de säger också att du får inte slakta ett djur framför ett annat djur. Och du får inte heller visa djuret kniven innan du slaktar för att skrämma djuret. Och det ska gå till så smärtfritt som möjligt. Man får aldrig tortera ett djur i islam. Det är strängt förbjudet. Och vad som också tyder på- hur mycket han brydde sig om djur- var att han sa- en kvinna gick in i elden- på grund av en katt. En kvinna gick in i elden- på grund av en katt. Varför? De sa eller Han sa- hon hade en katt som hon låste in. Hon, hon lät den varken gå ut och äta från gräset och dricka vatten. Hon lät den inte gå ut och dricka från vatten eller äta gräs. Eller hon matade den inte heller. Tills det en den dog. Så vad var hennes straff? Hon fick gå till elden. Och, hon, och det finns också motsatsen. Där han beordrar människor att vara snälla mot djur. Och nämner att det finns mycket belöning. Då han, sa, och han berättade om en man som var ute och gick från Ban Israel, alltså nationerna innan oss. Och den här mannen gick och han såg en hund. Och den här hunden höll på att dö av törst. Så han visade bara omhärtighet för hunden och gav den vatten från hans sko. Alltså han fyllde tog vatten från en brunn som hunden inte kunde nå och gav vatten till hunden. Och Allah förlät den här mannen på grund av denna gärning. Han blev förlåten för alla hans synder. För att han gav vatten till en hund. Så islam uppmuntrar människan till att vara snäll även mot djur. Och förbjuder all slags onödigt dödande och behandlande av djur. Och han förbjöd att man tar ett levande djur som ett mål. Att man sitter och skjuter på duvor eller någonting i skogen för att träna på att skjuta. Det är förbjudet. Utan du får endast döda om du ska äta eller om djuret är skadligt. Och samma sak en gång. Så var de ute och gick. Och eh, han gick iväg för att göra sina behov. Och när han kom tillbaka så hade hans kompanjoner tagit några ägg från en fågel. Och den här fågeln hade blivit rädd och satte sina vingar över bot. Så när han såg det här när han kom tillbaka då så sa han, vad han gjort för någonting? Lämna tillbaka äggen. Lämna tillbaka äggen. Och samma sak, någon gång så var det någon av hans kompanjoner som eldade upp en mystak. Så han blev också arg på personen och sa, vad gör ni för någonting? Så här får ni inte göra. Ingen får straffa med eld förutom Herren över eld. Alltså Gud. Endast han får straffa med eld. Och en gång så såg han en, ett, en, en kamel. Som man hade ridit så mycket på. Att den hade fått en svank rygg, Alltså en jättedjup rygg. Då sa han. Alltså här får man inte behandla djuren. Och exemplen är många. Han sa också om man rider. Så ska man inte trötta ut djuret. Utan man ska även låta djuret vila. Att det ska ligga. Och djuret ska få gå utan någon last. Så det här är mannen vars spred sig över hela arabiska halven på 23 år. Som ni vet, han blev profet när han var 40 och var profet i 23 år och dog när han blev 63 i Medina. Och några år därefter så hade islam spridit sig över en stor del av världen. Det hade nått Persien, det hade nått Kham, Palestinaområdet. Det nådde även Spanien och Kina och även Frankrike. Så långt nådde islam. Allt det här kom från en man som var omgiven, som bodde i en stad omgiven av sand, som varken kunde läsa eller skriva, som kom med detta kraftfulla budskap, som påverkade hela världshistorien, dess lag, politik, religion, som förvandlade fåra hedrar till ledare över nationer vars civilisation blomstrade i hundratals år. Och idag finner vi islam att vara världens snabbaste växande religion då det finns cirka en och en halv miljard muslimer. Och detta kunde endast ske med hjälpen av Allah, med hjälpen av Gud som han wa ta'ala. Och vi avrundar här och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera det vi har sagt. Och vi är jätteglada och jätteöppna till att ni ställer frågor- Uh, inshallah, det tar vi sen eller? frågor, inshallah. och om man inte tycker om att räcka upp handen eller någonting, så kan man gärna skriva dem på små papper och skicka fram dem, inshallah och det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar, Alla vet bäst